А я дивився на зорі в небі і ніколи більше в житті не бачив таких великих, розрослих зір, кожна з яких мені здавалася живим оком. Потім прийшов до мене ворон із людськими ногами, сів поруч, зітхнув печально і накрив мені обличчя чорним крилом. Вранці, коли поснідали і поминально згадали Анастасію Загоровську, старша із її духовних сестер Ганна оповіла, що продовж усіх цих десяти років не почула від Анастасії жодного нарікання чи жалю за покинутим життям. Більше того, коли ще мали на собі сяку таку одежу, відсилала їх від себе – Готова терпіти усамітнення, але вони не згодилися. Потім вони хотіли відіслати Олену, склавши із трьох недоносків один обір, хоч і ветхий, але ще можливий. Зрештою, умовили Олену, і вона відійшла. Але дорогою на неї напали якісь драби і вчинили їй гувалт після чого Олена повернулася до них, і Бог ще посприяв, що вона не війшла в тяж, і це був єдиний раз, коли їхня потрійна спільнота порушилася. Відтоді не згадували про відхід, а жили душа в душу. «Що ж робитимете тепер, сестри?» – спитав ігумен. Анна промовчала якийсь час, а Олена взагалі рота не розтуляла. Як німа, тоді й мовила. Сповнимо заповіт нашої пані. Вона зітхнула, а в Олени обличчям потекли сльози. І побудемо тут ще два дні. Після того вона сказала, що хоче піти помолитися на могилі Анастасії сама. А Олена нехай зварить гостям їхнім обід. Яна збирав хмизу і розпалив вогнище, потім той хмиз підносив. Олена варила в єдиному їхньому горщику куліш. Отець і гуману той час усамітнився, щоб помолитися за них і душу покійної. А коли надійшов час обіду, Олена пішла до могили покликати Ганну. І знову ми почули роздирливий крик, побігли туди і побачили у кляклу, якось дивно скорчену біля могили Ганну. А біля неї ламала руки Олена. І ми збагнули, що Господь закликав і другу із святих жон. І знову я довбав у кам'янистій землі палицею яму, вибираючи каміння і вигортаючи землю плескачем. І струмів по моєму лиці. І якийсь тихий жах розливався у мене в душі, бо трапилося пережити щось особливе і досі не збагненне. Олена омила тіло духовної своєї сестри, тихо над нею поскиглюючи, і знову ми заспівали надгробну пісню «Ірмос». Перший повів спів отець-ігумен. Тлінного і тимчасового життя мариво, марнотного цього світу образ. Погляньмо на померлу в цім часі сестру. Поклонімося, волаймо ми до Христа. Помилуй, жалій оцю душу, Христе, Що вийшла із тіла, подай святий мир. Ми з сестрою Оленою підхопили спів. Марево сонне, Пара і дим, трава і квіт, що росте на землі. Таким ми бачимо наше життя. Відкинем житейську від себе печаль, Зійдімо відтак у небесне житло. Покаїмось, волаємо ми до Христа, Помилуй, жалій цю душу, Христе.